cu penetul casideful cu penetul casideful strălucește o porumbiță cu căpșorul sub aripă adormită sub oviță și tecerea afară luminează aer stele mută-i noaptea numai râul se frământă în pietricele